Slavosovie a 17 -a, pentru darul răstignirii pe crucea rugăciunii. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin răstignirea pe crucea rugăciunii, părerea de sine, îndoiala, tulburarea, nevrednicia, amintirile, gândurile noastre, nimni de slavă, câte tine le-ai transformat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin răstignirea pe crucea rugăciunii, Mânia, mândria, lenea, lăcomia, patimile, de sunarea, prin fapte bune, ni le-ai și ni le-ai iertat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl este iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin răstignirea pe crucea rugăciunii, trezirea conștiinței că stăm în fața ta ne-ai dat și firul de păr al gândului nostru l-ai măsurat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl este iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin răstignirea pe crucea rugăciunii, Ființa și sufletele noastre în crucea cu Fiintelor Sfântie Evanghelie așezat. Aleluia slavăție, Tată Ceres, te iubim și mulțumim, fiindcă prin răstignirea pe crucea rugăciunii, cu harul Duhului Sfânt de toate păcatele noastre ne curățet. Aleluia slavăție, Tată Ceres, te iubim și mulțumim, fiindcă prin răstignirea pe crucea rugăciunii, de mulțumirea de sine, nepăsare, Vene, lipirea de lucruri lumești, de neîncrederea în noi și în oameni, neîndepărtat și spre tine toate gândurile, cuvintele și faptele ne-am îndreptat. Aleluia, slavă ție, Tatăl celeste, iubim și îți mulțumim, fiindcă prin răstignirea pe crucea rugăciunii, cu lacrima inimii și vederea ochiului minții, în adâncul conștiinței ne-ai binecuvântat. Aleluia, slavă ție, Tatăl celeste, iubim și îți mulțumim fiindcă prin răstignirea pe crucea rugăciunii, unirea puterilor ființei noastre și ieșirea din prăpastia ce ne desparte de tine, prin îngerii te ai lucrat. Aleluia slavă, ție, Tată Celeste, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin răstignirea pe crucea rugăciunii, unirea gândurilor sfinte ale minții, cu evlavia încă cămara inimii a așezată, Aleluia slavă, ție, Tată Celeste, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin răstignirea pe crucea rugăciunii, în sfânt, Tată Cere, ne nea îmbrăcat.